Co čtvrtek dal? Napsal Luboš Zimňok. Včera se hrál první finálový zápas online turnaje Imčes Rapid mezi Dudou a Mameďarovem. Čtyři partie, v nich si Mameďarov moc neškrtl. Včera v noci skončily šampionáty USA. Nelze zapomenout na Nýmana. V první partii měl bílé figury Mameďarov. Hrála se Nímcovičova indická a Duda jako černý neměl žádný problém vyrovnat hru. Remíza po 22 tazích. Ve druhé partii měl Bílé Duda. Rétyho zahájení svého soupeře přehrál při přechodu do střední hry. Klíčový okamžik nastal zřejmě ve 22. tahu střelec E4, kdy si Černý zvolil špatný plán hry. Dovolil Bílému bajonetový útok pěšáku na královském křídle. Černému se nic strašného sice nedělo, ale jeho pozice začínala být nepříjemná. V jednu chvíli dokonce vypadala pozice černého na první pohled lépe, protože si bílý nechal potrhat pěšcový řetěz na královském křídle a černá věž se dostala na druhou řadu tahem 28 běž bere D2. Ale opravdu šlo jen o první dojem z pozice. Bílý dobře věděl, co dělá. Zatímco skoro všichni pěšci bílého stáli na černých polích, černí pěšci stáli na bílých polích. Vzhledem k tomu, že na desce zůstali kromě věží i bělopolní střelci, o výhodě bílého nemohlo být pochyb. Duda se zaměřil na pěšce E6 a ač dělal černý, co mohl, bílému vždy vše na tah přesně vycházelo. Ve třetí partii, která skončila remízou, nastala zajímavá situace po velké rošádě v desátém tahu. Velká rošáda na tomto místě je tah, ze kterého by mělo šachistu s citem pro nebezpečí mrazit v zádech. Král a dáma stojí na otevřeném sloupci. do očí by je možnost jezdet z b4 s dalším střelec f5 a bílý má velký problém s diagonálou b1h7. Duda však v této chvíli v zápase vedl a po zhruba dvouminutovém přemýšlení zvolil skromnější 10 střelec e6. Ve čtvrté partii se Duda vyhnul volskému gambitu a hrál si svou hru. S že vede o jeden bod a černý musí dohánět bodové manko, vystavil zdravou pozici níž mu nehrozilo ze strany Černého žádné nebezpečí. Jednoduše nechal Černého tvořit a dopadlo to, jak to v takových situacích dopadnout musí. Černý dotvořil ve 35. tahu. Po prvním zápase Duda vede 1-0 a s ohledem na to, jakou má formu, si dovolím napsat, že je prakticky rozhodnuto. Mameďarov by dnes musel podat životní výkon, aby vyrovnal stav finálového střetnutí. Pokud Duda bude i nadále hrát jako doposud, v celém turnaji prohrál jen tři partie v základní části, pak se není o čem bavit. Končily šampionáty USA, které jsme zde už také zmiňovali. V Open sekci kraloval Fabiano Caruana, který se z 8,5 body ze 13 partií stal mistrem USA už po druhé, poprvé v roce 2016. Erwana neprohrál ani jednu partii, ale neprohráli ani Ray Robson, který byl druhý z osmi body a třetí dominké se sedmi a půl body. Výborného výsledku dosáhl mladý Avondr Lian, který i při studiu univerzity se sedmi a půl body skončil na čtvrtém místě. Turnaj byl silně remízový a nehrát poslední Elšan Moradiabadi, který měl na svém kontě deset porážek, viděli bychom jen tsunami remíz. Zajímavější byl ženský šampionát. Dlouhou dobu vedla mladá Jennifer ale zkušená Irina Kruš v závěru turnaje je zabodovala a bodově ji dostihla, když ji v předposledním kole porazila. Vypadalo to na další titul Iriny Kruš, která pochází z Ukrajiny, protože o vítězce měl rozhodnout tiebreak, dvě bleskové partie, pak Armageddon a přece jen je Kruš mnohem zkušenější hráčkou. V tiebreaku vyhráli obě hráčky své partie bílými figurami a došlo na Armageddon, v němž měla bílé figury a povinnost vyhrát Kruš. Partii stála kruž na výhru, ale v divokém bleskovém závěru nezvládla ve zbývajících 13 vteřinách najít správné pokračování a po 41 střelec F2 už bílý partii vyhraje jen stěží a za jednu sekundu, která bíle zbyla, už vůbec ne. Mystriní USA se tak stala Jennifer. Yu. Kdybyste o tom ještě náhodou neslyšeli, tak Kauza niemann sen má logické pokračování. Hans Niemann, který v průběhu šampionátu USA sebevědomně prohlásil, že nastoupil cestu za titulem světového šampiona, podal žalobu na Carl Sena, na Kamuru, Renče a společnosti Play Magnus a Českom. Ale nás, diváky, spíše zajímá, co Niemann požaduje, takže jednoduchý překlad závěru žaloby. Níman má proto nárok na peněžitý rozsudek proti žalovaným ve výši, která bude stanovena při soudním řízení nejméně však 100 milionů amerických dolarů včetně náhrady škody, úhrady nákladů na soudní řízení. Níman tímto žádá, aby soudní dvůr přiznal následující odškodnění. Za A v případě prvního důvodu žaloby peněžitý rozsudek ve prospěch společnosti Níman proti žalovaným, jehož konkrétní výše bude stanovena během soudního řízení nejméně však 100 milionů amerických dolarů plus úroky z prodlení. Za B v případě druhé žaloby peněžitý rozsudek ve prospěch společnosti Nýman proti žalovaným, jehož konkrétní výše bude stanovena v průběhu soudního řízení nejméně však 100 milionů amerických dolarů plus úroky z prodlení. Za C v případě třetí žaloby peněžitý rozsudek ve prospěch společnosti Nýman proti žalovaným, jehož konkrétní výše bude stanovena v průběhu soudního řízení nejméně však 100 milionů amerických dolarů plus úroky z prodlení. Za D v případě čtvrté žaloby peněžitý rozsudek ve prospěch společnosti Nyman proti žalovaným, jehož konkrétní výše bude stanovena v průběhu soudního řízení plus úroky z prodlení. Za E v pátém žalobním důvodu peněžitý rozsudek ve prospěch společnosti nímán proti žalovaným, jehož konkrétní výše bude stanovena v průběhu soudního řízení nejméně však 100 milionů amerických dolarů plus úroky z prodlení. Za F. Přiznání nákladů, výdajů a přiměřených odměn za právní zastoupení společnosti Nýman vzniklých v souvislosti s touto žalobou. Za G. jakákoli další a další opatření, která soudní dvůr považuje za spravedlivá a vhodná.